Bai, eta erranen dugu zortzi jokalari osatutako ogoita martalde. Espero dituzte la larun batuntan, endaiako taldeak proposatzen duen txingu dibitz errukbi izeneko sapelketan. Endaiako ondartzan, soko buru jaldean jartzen dute itzorduk goizeko zortzi terdietati aurrera eta itzordunen inguruko setasunak belduko ditugu bere ala gurekin baitugu. Endaiako, mazizio, endaiako erruguitaldeako jokalariak aixo gunon. Egunon. Engi? Bai, bikain. Denapresta larun bateko? Bai, antolatzen ari gira hor, pixkana, pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka, eta bai, <gülüyor> denapresta. Zenbagarren urtea da, antolatzen duzuela? Idu edo laugarren urtea. Eta zailbururekin, antolatzen duzue? Eh? Be, hasteko, eganen nuke, beh, irugbi e, mota hori ondartzen e, egiten dena, ez dela bizki ezaguna, bon, geroz eta gehiago ezagutzen ari dena hori. Euskal Egean eta Baita edo Europa mailan, bainoan uh, Elburua bai jendei uh, erakustea uh, Ez dela bakarrik uh, errukbi mota bat uh, Eta uh, be erakusteko, erakusteko ere jendeek uh, uh, Plasek hartzen dugura ere ondartzen, haro uh, gozoarekin Eta uh, baina ez da, errukbi, ama, ama bosnaka jokatzen dugun errukbi bezain be beraz. Zinez, egun hori egina da plasek hartzeko eta uhum. mentu gozoak e, pasatzeko. Egun osoko egitaragua prestatu duzue, partidak hasiko dira goizean atxalde zeres egituko dute, nori zuzendua da. E, Edo parte hartzen aldu, adinka eginen duzue nola izanen da? Bai, bai, gero badira elduak, badira aurrak, zinez, denak nastuak gira, Eta ezan behar dena ere, bat direla ekipa asko, e, nun joklariek ez dakiten erugubian edo ez dutenak pre-erugubia praktikatzen, beraz e, dene egirikia er, e, da eta... Horotara e, ogoi eta talde onartuko dituzu eta ikusi duan ez, ogoi eta dagoeneko izan haman dute hori da? Bai, eta gero izanen dira ere eguminean bertan, e, Eri txiko direnak eta be, fe egunean bertan izena eman dutenak, beraz. Irekia irik, da ere egunean berean parkatzeko? Tokia balin bada ez, di, ez ditugu erripustatuko ez, di, ez, ez. Eta urte, nondik eh, eldutakoak dira, orain arte izena eman dutenak? Ez ditut, hainomultzogu guztiak ikusi, baina eh, beti bezala izanen dira irunekoak, eh, ondajibikoak, izanen dira ere baionan, gelu, endaiakoak biztan dena. Eta hor, ejandu eh, damezala, bihagnesetik eh, etortzen diren ekipa hotzuk. Uh -huh. Eta egunaren borobiltzeko animazioak ere antolatu dituzu, eh? Azpi da gazten dako animazioz proposatuko dituzuela, eh, Euskaraz eta Frantxezez? Bai, hori, uh -huh. ba, justuki txingudi bitxugubi edaitzen da, eta guaina arte e, edizio batean ege, ere zelaibat antolatu genuen ondari bin, beraz, Euskara zabaltzeko ementu da ere, eta zenta kampotak asko badira, udada, endaiak ondak zangira, eta erakusteko ere turistei Euskara e presente izan dela txapelk eta hoktan. Baina eko guzti honekin galditzen gara, mire eskar. Bai, mire eskertzuri. Zaino